«Не бійся!» «Ти часом не примітила, що я хоч і вдівлець, але маю некопійчане господарство, і когось мені треба шукати?» «Ти шукайте вдову, що теж має некопійчане господарство, та й будете в парі складати копійки в карбованці. Магазаника от цього аж судомило, а в очах побільшого піщаника. Я почекаю, коли ти станеш вдовою. Я ще маю час». Та Оксана не збагнула його лихої мови, бо переляк приголомшив дівчину, як зупинити, привернути хлопця до себе, невже він не зглянеться на неї, хоч би ще раз прийшов вправити податок, бо не можна їй прийти до нього. Вона перестивила, переломила б свою гордість, але крім гордості є дівочий сором о той, що переходив від матері, від звичаїв, від пісні, від калини в лузі і ромен зілля в діброві. Усе це так, та на душі від цього не легше. І тоді їй пригадалася призабута розповідь діда Корнія. Старий дзвонар одного давнього вечора розповідав, як десь дівчата дзвонами привертали по серця. Та чому би і їй не спробувати? Хоч і мало вірив це, та гірше, мабуть, не буде. А що буде з нею, як не стане ні слуху, ні прослуху про Ярослава, коли за тих присілок... І коли розтучи побільшили в ньому дерева, дівчина набрала з криниці горнятку непочатої води, завинула його в хустину і, скрадаючись недорогою, а бездоріжжям подалася в село. Так хотілося, щоб ніхто не побачив її, але не стереглася. З корчуватого висанника вийшов бреднем на плечі майданщик Стах Артеменко, найміцніший пару в боку селі, що з шести років, як перекоти поле, покотився по заробітках». Тут його ломили чужі холодні десятини, чужі пекучі батоги, чужа худоба, чужа злоба та безжалісна скаредність, що із дитячої сльози вичавлює гріш. Але наперекір усьому хлопець набирався сил, мов дубу полі, тільки у його великих очах зачаїлася полинева печаль степів. Побачивши Оксану, Стах здивувався, зрадів, і усмішка гарно освітила його округле обличчя. Ти куди ж, Оксана, проти ночі? Село чує, як під його одежи віє лісом і смолокурнею. Вечерю комусь несеш, кивнув на горня. Оксана похилила голову. Та не суш. Є щасливі люди, аж зітхнув парубок. Це про кого ти, сташку? Про того, кому ти вечерю несеш, торкнувся рукою до її горнятка, поправив бредень на плечі та й пішов, похнюпившись до татарського броду. І вона, жаліючи його, мимоволі оглянулася, згадала, що, хоч би де йшла, стах здалеку позирав на неї і теж зітхнула. жалю до нього, жалю до себе. Над тихим світом леліва курилася зоряна імла, за татарським бродом на болотах бродив долинний туманець, і в ньому по груди паслися саянські вироблені коні, що пахли оранкою, туманом і молодою м'ятою. Знайомий світ і вущив, і ширшив перед нею, і обдавав її то страхом, то надіями. Отак і дійшла до високої громобитної дзвіниці, що мовчала всі ці дні Страхного тижня, як нібито мовчали колись у цю пору апостоли. Внизу в ній було замкнуто зерно і запорізькі призброї святі, за завеління владики справдавнього іконостасу, а вгорі біля дзвонів димали і прокидалися весняні вітерці». Оксана плечем налягла на дубові двері дзвінниці, вони заскрипіли, сполохали від луння, сполохали кажана, а він, шугнувши шматком темені над головою, налякав її, і вода з горнятка хлюпнула на землю. От тобі й маєш недобру прикмету. І ти чи не йти до тих високих дзвонів? Оксана притулилася до одвірка, подумала і, нечуючи серця, ввійшла в дзвінницю. Знизу з глибинних засіків пахнуло під зерном, старими корогвами, задавненим воском, а з гори шерхотіло перестояним деревом. Скрипливими східцями дівчина почала підійматися до дзвонів. Вони дрімотно озвалися на її ходу, наче хотіли заговорити до неї. Найбільше дзвін чимось нагадував діда Корнія, коли той у потемнілому солом'яному брелі виходив із степових вечорів. З високості Оксана глянула на землю. Таємнича, мов недоказана казка, вона піднімала вгору підсилені, оброшені зорями хати і підпирала небо лапатими руками яворів. Біля самого лісу, мов квітка папороті, розчив самотній вогник.